Ana Karenina, Pista 42 Capitolul 21 Betsy tocmai vrea să iasă din salonul cel mare, când Stepan Arcadici, care abia venise de la Eliseev, unde s-o plaspete, o întâlni în ușă. Ah, prințesă, ce întâlnire plăcută!" începu Oblonski. Am fost pe la dumneata!" Întâlnire de o clipă, fiindcă plec zise Betsy zâmbind în timp ce-și mânușa. Prințesă, mai zăbovește puțin cupusul mânușii, dă-mi voie să-ți sărut mânuța. Dintre toate obiceiurile vechi care au revenit la modă, pentru sărutatul mâinii am cea mai mare recunoștință. Oblonschi îi sărută mâna. Când ne mai vedem? Nu meriți, răspunse Betsy râzând. Ba cum, fiindcă m-a făcut omul cel mai serios de pe lume. Nu mai când văd de treburile mele de familie, dar chiar și de ale altora. Adăugă Stepan Arcadici cu o privire plină de înțeles. Ah, îmi pare foarte bine!" Răspunse Betsi pricepând numai decât că era vorba de Ana. Se întoarseră în salon și se opliră într-un colț. O omoară!" îi suflă Betsi cu o șoaptă plină de convingere. E o situație imposibilă, imposibilă!" Îmi pare foarte bine că ești de părerea asta!" urmă Stepan Arcadici, flătinând din cap cu o expresie de gravitate, suferință și compătimire. Tocmai pentru asta am și venit la Petersburg. Tot orașul vorbește, zise Betsy. E o situație imposibilă. Ana se topește văzând cu ochii. El nu înțelege că Ana e una dintre acele femei care nu pot glumi cu sentimentele lor. Una din două or să se hotărască să plece cu ea de aici, or să divorțeze. Dar situația asta o înăbușă. Da, da, exact Făcă Oblonski oftând Tocmai de aceea am venit De fapt, nu numai pentru asta Am fost numit șambelan și tot trebuia să vin pentru a mulțumi Dar esențialul este să pot limpezi chestiunea asta Ei, să-ți ajute Dumnezeu Îi ură Betsy După ce petrecu pe prințesa Betsy până în vestibul Stepan Arcadici îi mai sărută o dată mâna deasupra mânușii Acolo unde bate pulsul și mai îndrugă niște glume atât de indecente, încât Beți nu știa dacă trebuia să se supere ori să râdă. Apoi Oblonski intră la Ana. O găsind în lacrimi. Cu toată veselia care îi răbufnea din suflet, Stepan Arcadici trecu numai decât în mod firesc la un ton de compasiune și de poetică exaltare care se potrivea cu starea ei sufletească. O întrebă de sănătate și cum își petrecuse dimineața. Foarte, foarte prost, și ziua, și dimineața, și toate zilele din trecut și din viitor, răspunse ea. Mi se pare că te lași cu o pleșită de tristețe. Trebuie să te scuturi, Mi se cuvine să privești viața drept în față. Știu că-ți vine greu, dar... Se spune că unele femei iubesc pe bărbați chiar pentru viciile lor, început deodată Ana. Eu îl urăsc pentru virtutea lui. Nu mai pot trăi cu dânsul, înțelege-mă. Prezența lui fizică mă enervează, mă face să-mi ies din fire. Nu pot, nu mai pot trăi cu el. Ce să fac? Eram nefericită și mă gândeam că mai nenorocită nu pot fi, însă niciodată nu mi-a putut închipui situația groaznică în care mă aflu acum. Gândește-te că, deși știu că este un om bun, admirabil, eu, care nu ajung nici măcar la degetul cel mic, totuși îl urăsc. Îl urăsc tocmai pentru generozitatea lui. Nu-mi rămâne decât... Ana a vrut să pronunțe cuvântul moartea, dar Stepan Arcadici nu lăsă să sfârșească. Ești bolnavă și nervoasă, zise el. Crede-mă că exagerez peste măsură. Nu e nimic în situația ta care să fie atât de grav. Stepan Arcadici surse. În fața unei asemenea deznădejdi, nimeni afară de Stepan Arcadici n-ar fi îndrăznit să zâmbească, de teamă să nu pară brutal. Dar el punea în zâmbet atâta bunătate și o delicatețe aproape feminină, încât zâmbetul lui nu jignea, ci ușura și potolea. Cuvintele sale blânde și liniștitoare, ca și zâmbetul lui, aveau un efect calmant, ușurător, ca uleiul de migdale dulci. Ana simțea numai decât acest lucru. Nu, Stiva," răspunse ea. Sunt pierdută, pierdută, mai rău decât atât, fiindcă nu sunt încă cu desăvârșire pierdută. Nu pot spune că totul s-a sfârșit. Simt din potrivă." Că nu s-a sfârșit. Sunt ca o coardă prea întinsă care trebuie să plesnească. Nu s-a sfârșit încă, dar se va sfârși îngrozitor. Nu e nimic. pot să slăbești coarda pe nesimtite. Nu există situație care să n-aibă o ieșire. M-am gândit și m-am tot gândit. Nu există decât una singură. Stepan Arcadic înțelese iarăși din privirea ei plină de spaimă că singura scăpare pe care o vedea era moartea și nu lăsă să-i sprăvească. Ba deloc, ascultă-mă un moment, adăugă el. Tu nu poți să-ți vezi situația ca mine. Nevoie să-ți spun sincer părerea mea. Zâmbi din nou grijuliu cu zâmbetul lui dulce. Am să iau de la capăt. Te-ai măritat cu un bărbat cu 20 de ani mai în decât tine. Te-ai măritat fără dragoste sau fără să știi ce e dragostea. Să zicem că asta a fost o greșeală. O greșeală groasnică spuse Ana Dar, repet, ăsta e un fapt împlinit Mai târziu, să zicem că ai avut nefericirea să iubești pe un altul decât pe soțul tău E o nenorocire Asta e de asemenea un fapt împlinit Bărbatul tău a recunoscut acest lucru și te-a iertat Oblonski se oprea după fiecare frază așteptând o obiecție Ana însă nu răspundea nimic Aceasta este situația Acum se pune întrebarea Poți să trăiești mai departe cu soțul tău? E dorința ta? E dorința lui? Nu știu. Nu știu nimic. Dar n-ai spus a că nu poți să-l mai suporți? Nu, n-am spus. Retractez. Nu știu nimic și nu mai pricep nimic. Dar dă-mi voie. Tu nu poți înțelege. Simt cum mă prăbușesc cu capul în jos într-o prăpastie. Cred că nu trebuie să mă salvez și nici nu pot. Nu face nimic. Întindem noi ceva de dedesubt și te prindem. Pricep. Înțeleg că nu poți lua asupra ta sarcina de a-ți arăta dorințele și sentimentele. Nu doresc nimic, nimic, numai să se sfârșească odată. Crezi că el nu vede și nu știe? Crezi că asta la pasă mai puțin decât pe tine? Te chinuiești, se chinuiește și el? Ce poate ieși din asta? Nu vreme ce divorțul ar soluționa totul? Își exprimă cu oarecare sforțare Stepan Arcadici ideea principală Și se uită la Ana Ca să vadă cum o primește Ea nu răspunse nimic Ci clătină numai în semn de negație Capul ei cu părul scurt Însă după expresia feței sale luminată de odată de frumusețea ei de odinioară El înțelese că Ana Nu dorea divorțul Numai fiindcă aceasta îi se părea o fericire inaccesibilă Tare memilă de voi ce fericit aș fi dacă aș putea descurca lucrurile, zise Stepan Arcadici zâmbind cu mai multă îndrăzneală. Nu vorbi, nu mai spune nimic. Numai să-mi ajute Dumnezeu a exprima ceea ce simt. Mă duc la dânsul. Ana îl privi cu ochii îngândurați și strălucitori, fără să rostească vreun cuvânt. Capitolul 22 Stepan Arcadici intră în biroul lui Alexei Alexandrovici cu aerul oarecum solemn pe care îl lua când se așeza în fotolul prezidențial la ședințele serviciului său. Cu mâinile la spate, Karenin se plimba prin odaie și se gândea și el la lucrul despre care discutase Stepan Arcadici cu Ana. Nu te supăr?" îl întrebă Oblonski, simțind dintr-o dată un sentiment neobișnuit de tulbure în prezența cumnatului său. Ca să-și ascundă tulburarea, Stepan Arcadici scoase o tabacheră cumpărată de curând, care se deschidea după un sistem nou. Îi pielea și luă o țigară. Nu, ai vreo treabă cu mine? în -mi sila Alexei Alexandrovici. Da, aș fi vrut. Trebuie să-ți. Trebuie să-ți vorbesc! Începu Stepan Arcadici, simțindu-se cu mirare intimidat. Acest sentiment era atât de neobișnuit și de ciudat pentru el, încât nu-și dă dus seama că pornea din conștiința lui, care îl vestea că ceea ce avea de gând să îndeplinească, era o faptă urâtă. Făcând o sforțare, își învinse timiditatea cel copleșise. Sper că nu te îndoiești de dragostea mea pentru Ana și de atașamentul sincer și de stima ce-ți păstrez," adăugă Oblonski roșind. Alexia Alexandrovici se oprit în mers și nu răspunse nimic dar chipul său îl uimi pe Stepan Arcadici prin expresia lui de dureroasă resemnare. Aveam de gând, vreau să-ți vorbesc despre sora mea și despre situația voastră," adăugă Stepan Arcadici, luptând mereu cu neobișnuitul său sentimente de sfială. Alexei Alexandrovici zâmbit trist, privindu scumnatul -și, și, fără să-i răspundă, se duse la birou, luă o scrisoare începută și o întinse. Nu încetez să mă gândesc la același lucru. Uite ce am și început să-i scriu, socotind că mă exprim mai bine în scris și fiindcă prezența mea o enervează. Zise Karenin dându-i scrisoarea. Stepan Arcadici luă scrisoarea. Se uită nedumerit și mirat la ochii stinși ai cumnatului său, a țintit asupra și început să citească. Văd că prezența mea e o povară pentru ta. Oricât de dureros e pentru mine acest lucru, trebuie să-l recunosc. Dar, din minte, sunt încredințat că nu poate fi altfel. Nu-ți fac nicio vină. Mă Dumnezeu că, văzându-te în timpul bolii, m-am hotărât din adâncul inimii să uit tot ce a fost între noi și să încep o viață nouă. Nu-mi pare rău și n-are să-mi pare rău niciodată de ceea ce am făcut. N-am vrut decât un singur lucru: binele dumitale, binele sufletului dumitale. Însă, acum văd că n-am izbutit. Spunem singură ce ți-ar da fericirea și liniștea sufletească. Mă supun în totul voinței și sentimentului dumitare de dreptate. Stepan Arcadici îi dădu un înapoi scrisoarea și își privi mai departe cumnatul cu aceeași nedumerire, neștiind ce să spună. Tăcerea aceasta i-a apăsat pe amândoi, că buzele lui Stepan Arcadici începură să tremure nervos, și, fără un cuvânt, nu-și lua ochii de la fața lui Karenin. Iată ce am vrut să-i spun," adăuse Alexei Alexandrovici întorcând capul. Da, da," făcut Stefan Arcadici, drept unic răspuns, simțind că reneacă lacrimile. Da, te înțeleg," izbuti el să spună în cele din urmă. Vreau să știu care e dorința ei," întreba Alexei Alexandrovici. tem că nici ea însăși nu-și dă seama de situație." Nu e în stare să judece. Continuă Stepan Arcadice revenindu-și în fire. E strivită pur și simplu, strivită de generozitatea ta. Dacă ar citi scrisoarea asta, n-ar putea rosti niciun cuvânt și ar pleca numai capul și mai jos. Bine, dar atunci ce e de făcut? Cum să ne explicăm? Cum să-i aflăm dorința? Dacă îmi dai voie să-mi spun părerea, Cred că de tine atârnă să indici de dreptul măsurile pe care le găsești de cuvință ca să pui capăt acestei situații." Prin urmare, găsești că trebuie să se pună capăt situației?" Îl întrerupse Alexei Alexandrovici. Dar cum?" întrebă el acoperindu-și cu un gest neobișnuit, ochii cu mâna. Nu văd nicio ieșire posibilă." Din orice situație există o ieșire." zise Stepan Arcadici, ridicându-se și însuflețindu-se. Era o vreme când vroiai să rupi. Dacă acum ești convins că nu mai puteți fi fericiți împreună, fericirea poate fi înțeleasă în mai multe feluri. Să zicem însă că primesc orice, că nu vreau nimic. Care ar fi ieșirea din situația noastră? Dacă vrei să cunoști părerea mea, adaugă Stepan Arcadici cu același zâmbet potolit, duios și mângâietor pe care l-a în convorbirea cu Ana și acest zâmbet bun era atât de convingător, că Alexei Alexandrovici, fără să vrea, cu toate că își dădea seama de slăbiciunea lui, era subjugat de el și gata să creadă tot ce ar spune Stepan Arcadici. Ana nu o să-și arate niciodată dorința, dar un singur lucru e posibil să fie dorit de ea, urmă Stepan Arcadici. Și anume, suprimarea raporturilor actuale și a tuturor amintirilor dureroase legate de ele. După părerea mea, e nevoie neapărat să clarificați noile raporturi dintre voi și asta nu se poate face decât recăpătându vă fiecare libertatea. Prin divorț? Îl întrerupse cu dezgust Alexei Alexandrovici. Da, cred că prin divorț. repetă Stepan Arcadici, roșind. Aceasta ar fi soluția cea mai înțeleaptă din toate punctele de vedere pentru doi soți care se găsesc în situația voastră. Ce e de făcut dacă soții se că nu mai pot trăi împreună?" Și asta se întâmplă adeseori." Alexei Alexandrovici oftă adânc și închise ochii. Aici un singur lucru trebuie luat în considerație," adaugă Stepan Arcadici. Dacă dorește vreunul dintre soți să se recăsătorească, dacă nu, chestiunea e foarte simplă." Urmă el din ce în ce mai dezghețat. Cu fața crispată de emoție, Alexei Alexandrovici mormăi ceva, dar nu răspunse. Frământa în lui de mii și mii de orice a celui Oblonski îi părea atât de simplu. Și departe de a găsi acestea toate foarte simple, le socotea cu totul imposibile. Divorțul, ale căruia le recunoștea, îi părea cu neputință acum, deoarece un sentiment de demnitate și de respect pentru religie nu îi îngăduia să ia asuprăși vina unui adulter fictiv și cu atât mai puțin să admită că soția sa, iar tată de dânsul și pe care o iubea, să fie învinuită și făcută de rușine. Divorțul îi părea imposibil și din alte motive și mai importante. Care ar fi fost situația fiului său în caz de divorț? Era cu neputință să-l lase mamei. Această mamă divorțată va avea familia ei nelegitimă, în care situația copilului vitreg ar fi grea și educația ar lăsa de sigur de dorit. Să-l oprească la dânsul? Știa că aceasta ar fi fost un act de răzbunare din partea lui, ceea ce nu dorea. Dar, afară de asta, divorțul îi se părea imposibil, fiindcă, acceptându-l, însemna să o împingă pe Ana la pieire. Își se îndipăriseră în minte cuvintele rostite de Daria Alexandrovna la Moscova, și anume că, hotărând să divorțeze, nu se gândea decât la dânsul, fără să-și dea seama că prin asta o distruge pe Ana. Acum, când își iertase soția și se atașase de copii, Karenin le înțelegea altfel. A consimți la divorț și a da Anei libertatea, însemna pentru dânsul să rupă ultimele sale legături cu viața. Cu copiii pe care iubea, iar pe dânsa să lipsească de ultimul sprijin în calea binelui și să o dea pierzării. Știa că Ana, odată divorțată, s-ar uni cu Vronski și că legătura aceasta ar fi nelegiuită, deoarece după pravila bisericească, femeia nu se poate recăsători cât timp fostul său bărbat este în viață. Ana nu se va uni cu dânsul. După un an, doi, ori Vronsky o va părăsi, ori ea va avea o legătură nouă, se gândi Alexei Alexandrovici, iar eu, consimțind la acest divorț nelegiuit, m-aș face vinovat de decăderea ei. Alexei Alexandrovici se gândise la toate acestea de sute de ori și era încredințat că divorțul nu numai că nu era un lucru simplu, cum spunea cumnatul său, dar era absolut imposibil. Nu credea niciun cuvânt de-a lui Stepan Arcadici. iar fi putut face mii de obiecții la fiecare vorba lui. Totuși îl asculta, simțind că prin cuvintele acestuia se exprima acea stihie brutală și copleșitoare care îi diriguia viața și căreia va fi nevoit să se supună. Toată chestiunea se reduce la condițiile în care ai fi dispus să divorțezi. Ana nu vrea nimic. Nu îndrăznește să te roage ceva, lasă totul pe seama generozității tale. Doamne, doamne, de ce?" Se gândea Alexei Alexandrovici, aducându-și aminte de procedura divorțului în cazul când soțul ia vina asuprei și cu același gest ca și Vronski, de rușine, își acoperi și el fața cu mâinile. Ești tulburat, te înțeleg, dar dacă stai și chipzuiești, aceluia care te lovește peste obrazul drept întinde el și pe cel stâng, iar aceluia care-ți ia haina dă și așa își zise Alexei Alexandrovici. Data? Da, strigă Karenin cu glasa scuțit. Iau rușinea asupra mea. Îi dau și băiatul, dar n-ar fi mai bine să lăsăm asta. Dar altfel, fă cum vrei." Întorcându-se în așa fel ca să nu-l poată vedea cumnatul său, Alexei Alexandrovici se așeză la fereastră. Suferea și era rușine. Odată cu durerea și cu rușinea, Încerca însă un sentiment de bucurie și de înduioșare din pricina jertfei sale mărețe. Mișcat, Stepan Arcadici tăcu un timp. Alexei Alexandrovici, crede-mă, Ana are să-ți prețuiască generozitatea. Se vede că așa a vrut Dumnezeu," adăugă Stepan Arcadici. Dar spunând aceste cuvinte, își dădu numai decât seama de stupiditatea vorbelor sale și stăpâni cu greu zâmbetul provocat de propria ei prostie. Alexei Alexandrovici vreau să-i răspundă ceva, lacrimile însă îl împiedicară. E o fatalitate. Eu unul recunosc această nenorocire ca un fapt împlinit și caut să vă ajut amândoi." Încheie Stepan Arcadici. Când ieși din odeaia cumnatului său, Stepan Arcadici era mișcat. Dar asta nu îl împiedică să fie mulțumit că și încheiase cu izgândă misiunea, deoarece nu se îndoia că de puțin că Alexei Alexandrovici nu-și va călca cuvântul. La această mulțumire se mai adăuga și ideea unei glume care îi venise în minte despus spus sale și cunoscuților apropiați. Ce deosebire e între mine și țar? Țarul acordă divorțul, dar nimeni nu se simte mai bine, pe când eu am pus la cale un divorț și am fericit trei persoane. Sau ce asemănare există între mine și țar? Când... dar am să găsesc ceva mai a izbutit, își zise el surzând. Capitolul 23 Rana lui Vronski era primejdioasă și, deși glonțul nu atinsese inima, prințul fusese câteva zile între viață și moarte. Când, în sfârșit, putu rosti câteva cuvinte, în odaie se afla numai cumnata lui, Varea. Varea, îi spuse Vronski privind-o cu severitate, m-am împușcat din imprudență să spui la toată lumea că a fost un accident, altfel ar ieși ceva prea stupid. Fără să-i răspundă, Varea s-a plecat asupra și-l privit drept în față, cu un zâmbet de bucurie. Ochii lui nu mai erau înfrigurați, ci semin, dar aveau o căutătura aspră. Ei, slavă Domnului!" exclamă Varea. Nu te doare?" Mă doare puțin aici." Vronski arătă la piept. Lasă-mă să te pansezi." Strângându-și fălcile puternice, îl opriva pe Varea cum îl pansa. Când îi spăvii, îi spuse. Nu ai urez, te rog fa așa ca să nu se spună că m-aș fi împușcat întradins." Nimeni nu spune, dar dășduiesc că n-ai să te mai împuști din imprudență." E răspuse răspunse Varea zâmbind întrebător. Cred că nu, deși ar fi fost mai bine." Și zâmbi amar. În ciuda acestui zâmbet și a cuvintelor care o speria atât pe Varea, după ce trecu primejdia și se simți mai bine, Vronski își dădu seama că scăpase cu desăvârșire de o parte a durerii sale. Parcă își spălase cu fapta sa rușinea și înjosirea care îl chinuise mai înainte. Putea să se gândească acum în liniște la Alexei Alexandrovici. Îi recunoștea întreaga mărinimie, dar nu se mai simțea înjosit. Pe lângă aceasta, el intra iarăși în vechiul făgaș al vieții sale. Vedea putința de a se uita, fără să se rușineze, în ochii oamenilor, și de a putea trăi ca o dinioară călăuzit de regulile vieții sale. Singurul lucru pe care nu și-l putea smulge din inimă, deși nu înceta să se lupte cu acest sentiment, era părerea de rău, deznădăjduită, că o pierduse pentru totdeauna pe Ana. Ispășindu-și vina față de Alexei Alexandrovici, Vronski era ferm hotărât să renunțe la ea și să nu mai stea acum înainte în calea lui Karenin și a Anei, pocăită. Nu-și putea însă smulge din inimă părerea de rău după dragostea ei pierdută. Nu-și putea șterge din amintire clipele acelea de fericire, pe care le trăiseră împreună, prețuit atât de puțin pe atunci și care acum îl urmăreau cu tot farmecul lor. Serpuhovski avut ideea numirii lui Vronski la Tashkent și acesta a primi propunerea fără cea mai mică șovăire. Dar cu cât se apropia vremea plecării, cu atât mai apăsătoare îi părea această jertfă pe care se simțea dator să o facă. Rana îi se vindecase, ieșea din casă și început să-și facă pregătirile de plecare pentru Tashkent. Să mai văd dată și pe urmă să mă îngrop, să mor, se gândea el și făcând vizitele de plecare, împărtăși lui Betsy dorința lui. Prințesa Tverskaya se duse la Ana cu această solie și se întoarse cu un răspuns negativ. Cu atât mai bine, zise el primind știrea. Era o slăbiciune care mi a fi secat ultimele puteri. A doua zi însă, Betsy veni dimineața la dânsul și-l încunoștință cunoștință că Oblonski i a deduse o veste pozitivă. Alexei Alexandrovici hotărâse să divorțeze. Deci Vronski putea să vadă pe Ana. Fără să se gândească măcar să o petreacă pe Betsy, uitându-și toate hotărârile, fără să întrebe când o va putea vedea pe Ana și unde era soțul ei, Vronski alergă la familia Karenin. Urcând fugă scara, fără să vadă nimic și pe nimeni, și abia stăpânindu-și pasul, intră în odaia Anei. Fără să se gândească și fără să bage de seamă dacă mai era cineva în odaie or nu, el o îmbrățișă și începu să acopere cu sărutări fața, mâinile și gâtul. Ana se pregătise pentru această întâlnire, se gândise la cele ce vrea să-i spună, dar n-a avut când să rostească vreun cuvânt. Patima lui o cuprinse și pe dânsa. Vrea să-l potolească, vrea să se potolească ea însăși, dar era prea târziu, sentimentul lui trecuse și în sufletul ei. Buzilei tremurau așa de tare că mult timp nu putu rosti niciun cuvânt. Da, mai cucerit, sunt a ta. Rostia într-un târziu, strângându-i mâna la piept. Așa a fost să fie, răspunse el, și cât vom trăi, așa va fi, acum știu. Adevărat. Rostiana pălind din ce în ce mai mult și cuprinzându-i capul cu brațele. Totuși, ceea ce se întâmplă cu noi este ceva înspăimântător după cele ce s-au petrecut aici. Totul are să treacă, totul o să se uite, vom fi atât de fericiți. Dragostea noastră, dacă ar putea să sporească, ar spori prin faptul că are în ea ceva înspemântător. Adăugă Vronski, ridicându-și capul și descoperindu-și cu un zâmbet dinții puternici. Ana nu putu să nu răspundă cu un zâmbet, nu cuvintelor, ci ochilor săi îndrăgostiți. Îi luă mâna și își mângâie cu ea obrajii reci și părul tuns. Nici nu te mai recunosc cu părul ăsta scurt. Îți de așa de bine. Ești ca un băiețel, dar atât de palidă. Da, sunt foarte slăbită, răspunse ea surâzând și buzele îi tremurară din nou. O să plecăm în Italia și ai să te îndrept. Ar fi oare cu putință să fim ca doi soți, numai noi, familia noastră? Întrebă ea privindul de aproape în ochi. Mă miră cum de-a putut fi altfel până acum. Stiva spunea că el consimte la orice, dar eu nu pot primi generozitatea lui. Zise Ana privind gânditoare peste capul lui Vronsky. Eu nu vreau divorțul, dar acum e totuna, nu știu numai ce are să hotărască în privința lui serioja. Vronski nu putea pricepe cum era Ana în stare, în clipele acestea ale revederii, să-și aducă aminte de fiul ei și de divorț, să se gândească la așa ceva. Oare nu era totuna? Nu mai vorbi de asta, nu te mai gândi?" Urma el întorcându-i mâna în mâna lui și căutând să-i atragă atenția asupra lui. Dar Ana tot nu-l privea. Ah, de ce n a murit? Ar fi fost mai bine?" zise Ana și la tăcutei curseră pe obraj, dar se să surâdă ca să nu-l întristeze. Renunțarea la măgulitoarea și în același timp periculoasa numire la Tashkent, era un lucru rușinos și imposibil după vechile concepții ale lui Vronsky. Acum însă renunță la post fără să stea pe gânduri o singură clipă și observând la superiorii săi semne de dezaprobare pentru actul lui, își dădu numai decât demisia. Peste o lună, Alexei Alexandrovici rămase singur în locuința lui, împreună cu fiul său, iar Ana și Vronski în străinătate, fără să obțină divorțul și renunțând categoric la el. Sfârșitul volumului întâi Ana Karenina de Lev Tolstoi Volumul al doilea Partea 5 cincea Capitolul întâi Bătrâna prințesă Șcerbațca era de părere că nunta nu se putea face până în postul mare. Până atunci rămâneau numai 5 săptămâni și abia ar fi ajuns timp ca să fie gata jumătate dintr un sou. Pe de altă parte, îi dea dreptate lui Levin, care spunea că după post ar putea fi prea târziu, fiindcă o mătușă bătrâna a prințului Șcerbațchi era grav bolnavă și s-ar putea să se prepădească, și atunci dolul ar mai întârzia mult nunta. De aceea, prințesa a hotărât să împartă stra în două trusoul mare și cel mic și să facă nunta până în post. Deocamdată să-l pregătească pe cel de-al doilea, rămânând să trimită mai târziu trusoul mare și să supără foc pe ele.